מזמור ע"ד משכיל לאסף. למה אלוהים זנחת לנצח? יעשן אפך בצאן מרעיתך. זכור עדתך קנית קדם, גאלת שבט נחלתך. הר ציון זה שכמת בו. הרימה פעמך למשואות נצח. כל הרע אויב בקודש. שאגו צורריך בקרב מועדיך, שמו אותותם אותות, יוודא כמביא למעלה, בסבך עץ קרדומות, ועתה פיתוחיה יחד, בכשיל וכלפות יהלומון, שלחו באש מקדשיך, לארץ חיללו משכן שמך, אמרו בלבם, נינם יחד צרפו כל מועדי אל בארץ. אותותינו לא ראינו, אין עוד נביא, ולא איתנו יודע עד מה. עד מתי אלוהים ייחרף צר, ינאץ אויב שמך לנצח? למה תשיב ידך וימינך מקרב חכך חלה? ואלוהים מלכי מקדם, פועל ישועות בקרב הארץ. אתה פוררת ועוזיך ים, שיברת ראשי תנינים על המים, אתה ריצצת ראשי לוויתן, תתננו מאכל לעם לציים. אתה בקעת מעיין ונחל, אתה הובשת נהרות איתן, לך יום, אף לך לילה, אתה הכינו אותה מאור ושמש. אתה הצבת כל גבולות ארץ, קיץ וחורף אתה יצרתם. זכור זאת, אויב, חרף אדוני, ועם נבל נעצו שמך. אל תיתן לחיית נפש תורך, חיית ענייך, אל תשכח לנצח. הבית לברית, כי מלאו מחשכי ארץ נאות חמס. אל ישוב דח נכלם, עני ואביון יהללו שמך. קומה אלוהים ריבה ריבך, זכור חרפתך מיני נבל כל היום. אל תשכח כל צורריך, שעון קמך עולה תמיד.